Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Ya ayu al-lazina amanu Taqullah hafad tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayu al-nasu taqu rabbakum Wa al-lazina khalaqakum min nafsu wahida Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa batta minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa taqullah al-lazina sa'aluna bihi wa al-arham Inna Allah kana alaykum raqiba Ya ayu al sadida Yuslih lakum a'amalakum Wa lakum dunubakum Wa man yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis taballallahu wa khairal hadi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul muhdathatiha wa kullu muhdathatin bid'ah wa dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu atas segala limpahan rahmat dan karunia kemudahan yang diberikan Allah kepada kita Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa di majlis ilmu yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggal pesan-pesan bagi umatnya demi untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Para ikhwan dan akhwat yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita dalam uh, doro ini adalah yaitu kitab yang kami kumpulkan dari, ya, hanya kami di sini mengumpulkan pendapat-pendapat syarah penjelasan dari para ulama kita, yaitu tentang judulnya Takwim Mafahim Khafi'ah Indalwulah Wajuba Fidiva An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memperbaiki pemahaman yang keliru yang dilakukan oleh orang-orang yang Gula, ekstrim, waljupa atau orang yang melecehkan, ya, yang berlebih-lebihan atau yang melecehkan fitnah ini Nabi Sallam dalam membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun gulu keluar dari batas yang disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada pula orang yang memahami dia itu membela Nabi, namun dia itu pada hakikatnya adalah Jafa pada hakikatnya dia itu adalah menghina. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi katanya dia itu adalah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulisan ini adalah yaitu bahan yang kami ajukan ketika kami mengikuti muktamar internasional di berapa itu tahun yang lalu ya di tahun 2010. Kebetulan kami mendapat undangan dan menulis bahasa ini. Kemudian ya Mungkin dalam bahasa bahasa ini nanti akan kita cuba koreksi koreksi tulisan dan sebagainya. Insya jika Allah menghendaki kita akan kita akan mencetak atau menyebarkan dengan bentuk bahasa Indonesia. InsyaAllah Kemudian di sini kita mulai dari mukaddimah. Fa'in nadifa anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juzuk mima nasyahadatain membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi muktamar ini diangkat ada dalam rangka Waktu itu untuk menyelaskan bagaimana sebenarnya ajaran Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW atau agamanya di, dihina dan dicaci oleh orang-orang yang, yang anti terhadap Islam, ya dengan tuduhan-tuduhan yang negatif, ya maka oleh sebab itu di muktamar ini dibahas berbagai topik dari sisi Rasulullah SAW waktu itu. Kemudian membela Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari makna syahadatin. Karena ini mengakui Rasulullah adalah bagian kedua dari syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah anna Muhammadar hakikat dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah apa hakikatnya? Ya, konsekuensinya apa? Jadi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hinaan, dari cacian dan seterusnya. Ya? Walasawitu la'ati muislamul mar'i illa bihi tidak akan sempurna keimanan seseorang kecuali dengan telah merealisasikan membelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita lihat nanti akan kita lihatkan sebagian dari cuplikan-cuplikan nanti bagaimana. Jika kita kenang bagaimana sahabat membelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mulai dari ketika berhijrah Abu Bakar Siddiq radiallahu anhu dalam perjirah, perjalanan hijrah. Bagaimana dia membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau masuk gua, tour, dia terlebih dahulu masuk ke dalam gua itu dan membersihkan tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahkan dia digigit oleh kejengking, dia menahan. Ketika itu Rasulullah Sallam tertidur di atas, uh, paha Abu Bakar dengan berlandaskan uh, apa? Pak Abu Bakar dan Rasulullah menyandarkan kepalanya dan dia digigit oleh jila'ijin. Dia menahan. Di sebagian kru ayat yang mengatakan doaif ada, tapi yang mana dia sebelum masuk gua itu telah telah menutup semua lubang-lubang yang kira-kira ada di sana ular atau jila'ijin dan seterusnya. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibela oleh Abu Khashid Rasulullah sampai dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW, Abu Khashid adalah orang yang paling banyak membela Rasulullah Sallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan mana Pak Ani malumit, mana mal Abu Bakar Siddiq kedudukan. Harta tiada harta yang sangat bermanfaat bagi kita Rasulullah SAW bagaimana manfaatnya harta Abu Bakar Siddiq kedudukan. Maka kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan beliau dari, dari Makkah ke Madinah Abu Bakar Siddiq kadang-kadang lari ke depan, kadang-kadang lari ke belakang, ya kadang ke samping ke kiri dan ke kanan. Kenapa begitu? Ditanya oleh Rasulullah SAW. Kenapa engkau buat karena engkau bertindak seperti itu, ya Abu Bakasidik? Ketika Abu Bakan jawab. ketika aku sangsi, curiga akan ada musuh dari depan, maka saya lebih dahulu dari engkau, ya Rasulullah. Ketika saya sangsi akan ada musuh dari kiri, kemungkinan musuh akan datang di kiri, dia pergi dari kiri. Demikian. Jika kemungkinan musuh akan datang dari belakang, dia ada di belakang. Demikian Abu Bakasidik, Radoan Alhu, gambarannya. Demikian pula ketika kita lihat waktu perang Uhud, ya. Sahabat al ha dan suruhnya auna anas, Malik sur para sahabat lain. Bagaimana mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, dengan dadanya Dia tantang semua panah yang mau menangkap kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat perjuangan para sahabat dalam membela Rasulullah sallallahu itu dalam bentuk fisik ya, apalagi dalam bentuk uh, apa namanya membela seperti Said bin Sabit yang membela dengan syairnya dan suruhnya banyak. Jika kita kupas bagaimana Pembelaan sahabat ada Rasulullah SAW dalam sepanjang dakwah Rasulullah SAW luar biasa. Tak akan bisa kita bandingkan. Ya, demikian pula Ali Radiallahu Bagaimana dia membela Rasulullah SAW? Dia mau tidur di tempat tidur Rasulullah SAW ketika malam hijrah itu. Ya, makanya para ulama mengemukakan ini adalah mengkabul dan syukur ah, keberanian Ali Radiallahu. Yang mana kalau seandainya orang kuret tanpa pikir langsung menggal kepala orang yang tidur itu, Ali sudah siap. Dia menerima. Kena orang kureis waktu itu mengepung rumah Rasulullah SAW dan ingin membunuh Rasulullah SAW. Ali menempati tempat tidur Rasulullah SAW. Dan kalau kita kupas tidak sedikit bagaimana sejarahnya ini. Bahkan salah seorang sahabat pernah ditanya, ya kalau engkau kebab atau lainnya, ketika dia datang oleh kaum musyrikin. ditanya oleh orang kafir, orang kafir kureis, apakah engkau rewel, engkau aman, benar ahlikah di rumah engkau? Dan Muhammad uh, di tempat Engkau sekarang, yaitu gantinya Muhammad yang disiksa Apa jawabannya? Aku tidak akan reda Aku tenang di keluargaku. lalu Rasulullah Ditusuk oleh duri Demikian para sahabat bagaimana kecintaan Para sahabat kepada Rasulullah S.A.W Ya Nah, Jadi membela Rasulullah S.A.W Adalah bagian dari kesempurnaan Syahadat kita Wasyadu anna Muhammad dan Rasul kamu ada hujusun layat aja zak minruk nih iman rohabi. Demikian tadi kalau kita lihat membela Rasulullah bagian dari rukun Islam yang pertama. Ashadu alaih lo, shaduana Muhammadar. Kemudian dan juga merupakan membela Rasulullah adalah apa? Termasuk rukun iman yang keberapa nih? Iman kepada Rasul. Rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat. Jadi makanya kalau kita lihat bagaimana para pengikut Rasul yang lulu sampai rasul yang terakhir itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali mereka mereka membela para ambiak mereka para rasul yang induk kepada mereka maka di antara kesempurnaan iman kita kepada rukun iman yang empat ini adalah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari tuduhan-tuduhan menghina, mencaci makin sunnya baik apakah itu pribadi beliau atau ajaran yang beliau bawa ya maka bagian dari sebuah perjuangan dan keimanan itu beriman kepada rasul dan apalagi walau siapa tihadil hukm batil zamannya, alat yang sahradafihar Rasul saw. Sunnatuhu, ya, ila hajatun syarisa minalska for awal melhidin, minjani bin. Apalagi di masa zaman yang sangat apa namanya, ya, yang sudah maju informasi ini, ya, di zaman yang sangat edan atau apa sekarang ini, betapa Rasulullah saw dan sunnahnya yaitu diserang bertubi-tubi oleh musuh-musuh Islam. orang orang ateis, orang-orang lainnya. Ya, dari orang-orang aklaniin -orang bertubi-tubi serangan kepada Islam dengan tuduhan yang bermacam-macam. Nah, maka di sini kita menyingsingkan lengan kita untuk membela Rasulullah SAW serta ajaran yang beliau bawa. Subhanallah para sahabat salafus saleh mengorbankan apa yang mereka miliki. Ya, bahkan di perang Uhud itu Ya, ada perempuan suaminya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, bapaknya meninggal dalam perang. Lalu setelah dia mendapat kabar ditanya, "Wa kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Tolong perlihatkan kepada saya mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanita kehilangan suami, saudara laki-laki dan ayah kandungnya setelah dia melihat Rasulullah SAW, kata perempuan ini, tidak ada arti musibah yang lain bagiku ya Rasulullah, yang penting engkau itu selamat. Setelah dia melihat Rasulullah SAW. Jadi wanita tadi, ringan baginya. Yang penting Rasulullah SAW selamat. Padahal yang terbunuh saat itu, suaminya, kakak laki-lakinya, saudara laki-lakinya dan Laki -laki. Tapi dia Musibah itu ringan baginya Ketika dia telah melihat Rasulullah SAW selamat dari Pembunuhan Demikian mereka mengkorbankan jiwa dan harta mereka Jiwa raga mereka demi untuk membela Rasulullah SAW Dari orang-orang kafir dari satu segi Dan juga orang-orang sindik dan muqtadi'in Orang-orang albidah dari segi yang lain Orang-orang ya, sindik ya Wahabal Muslimuna maka ala sebab itulah orang Muslimin kaum Muslimin Wahabal Muslimuna beradil untuk jihadil Udual al Mualib di Ta'lib dinihim as-samh. Maka ala sebab itulah kaum Muslimin yang mempersatukan barisan mereka untuk menentang dan mengingkari permusuhan seperti ini yang sedikit pun tidak sesuai dengan ajaran agama mereka yang mulia. Was-tahadu tibayanin zaihih, wadalahihi bishathal wasail. Maka itulah kaum muslimin berusaha menjelaskan, membongkar kebusukan dan kesesatan Dengan berbagai cara Dengan menulis, ceramah, ya, seminar, pidato, kompresi, muqtamar, dan berbagai cara Dengan membela Rasulullah rasulun, Dengan pena, menulis di koran-koran Dengan harta, menginfakan, membeli buku dan menghadiahkan seterusnya dan segala upaya dan daya yang dia miliki dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. إلا -masing. أن المطلع على ذلك هتج كثير من هذه البرامج ونشطات ليست مؤسسه تنفيلان علميان tapi ada satu masalah. Ketika pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berdasar kepada landasan yang kokoh yaitu ilmu dan sunnah Sehingga operasi Ima ekrim kanan atau ekrim Kiri Nah ini yang kita maksud Ketika Rasulullah SAW Sedang diserang Tentu orang muslimin tentu pasti akan membela. namun dalam pembelaan Mereka kadang-kadang hilang kontrol Tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW Nanti akan kita sebutkan bagaimana Bentuk-bentuk penyimpangan Dalam membela Rasulullah SAW Di sini yang kita ingkari bukan membelaNya. Tapi yang kita engkau cara yang tidak syar'i, ya, jangan pula orang salah dengar nanti. Kita tadi sudah katakan membela Rasulullah SAW adalah bagian dari keimanan, bagian dari rukun Islam pertama dan rukun Islam, eh, rukun Islam yang pertama dan rukun iman yang keempat. Tetapi yang kita perbaiki di sini adalah cara pembelaan ini tidak dengan ilmiah dan tanah tidak sunnah, menyimpang dari petunjuk Rasulullah ini pun tidak benar. Seperti sebagian orang dengan meneror Dengan membom dan seterusnya Di luar tidak mengukuti Tuntunan agama, ini juga Tidak dibenarkan dalam agama kita Walaupun maksudnya membela Atau dengan membuat hadis-hadis palsu dan lain, lain Supaya orang mau mengamalkan Islam dan seterusnya Ini pun tidak ber Maka oleh sebab itu Membela ajaran Rasulullah Itu adalah suatu hal yang Tidak dihukumki oleh setiap muslim Namun yang perlu dipertanyakan Cara yang digunakan Sudahkah tepat atau belum? Kenapa? Karena kalau cara yang salah, malah bukan membelah. Justru akhirnya kita malah menambah. Menghina atau semakin memotivasi orang lain untuk menghi menghina. Maka oleh sebetulnya perlu diperbaiki tata cara kita dalam membelah Rasulullah s.a.w. ini. Sesuai dengan tuntunan agama kita. Bukan hanya karena semangat saja. Tanpa berdasarkan ilmu dan sunn. Nah, alaikum itu ketika kita melihat kebanyakan dari cara-cara kegiatan-kegiatan membela itu tidak berdasarkan kepada ilmu dan sunnah itu, tidak berdasarkan pada landasan yang pokok, ya. Soalnya muskilamin asliha sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dari akarnya. Ya tuh memberikan memberikan permasalahan kepada sumbernya, menyelesaikan permasalahan sampai ke akar-akarnya atau ke kesumbernya. Kalau tidak, Akhirnya kita hanyalah Membersihkan rumput di ujung-ujungnya saja. Dan ini tidak akan berhasil Seharusnya Yang harus kita lakukan adalah Menupas ke akar-akarnya ya? Ke hulu Dan dibersihkan air itu dari hulu Ya, Kalau hulunya tidak bersih Tentu dia kehilirnya juga tidak bersih Maka oleh siapa itu perlu kita Mengkaji kembali Cara-cara pembelaan kita kepada Rasulullah Sudah tepat atau belum Sesuai dengan Ilmu dan Sunnah. Baluaja wujud dari bawah dihakatiir minal aqta'at atau jauzat syar'iyah. Bahkan di dalam cara-cara, sistem yang digunakan dalam membela Rasulullah SAW terdapat kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang kesalahan apadiah. Kadang -kadang Seperti umpamanya, ya kita lihat kalau antum yang membaca-baca banyaklah tulisan-tulisan di internet macam-macam. ketika mereka mendapati Rasul mereka dihina, mereka justru memihnah kembali. Isa alaih salam. Dikatakan Isa atau gini, ini jale-jale katakan. Ini tidak boleh. Isa adalah Rasulullah. Tidak boleh kita hina. Jadi, ini bentuk. Dia membela. Maksudnya membela Rasulullah, tapi menghina Nabi yang lain. Ini tidak boleh. Dalam agama kita. Semua Nabi itu wajib di meriahkanan. Nah ini, ketika pembelaan tidak berdasarkan ilmu, artinya yang benar dia jatuh kepada kesalahan yang fatal. Ya, pada kesalahan yang fatal. Walaupun maksudnya membela Rasulullah, tapi dia tidak mengakui yang benar. Akhirnya dia menghina para nabi yang lain. Ini kufur ini, bahaya, bahaya itu. Karena kita wajib beriman kepada suruhan. Nabi tidak membeda-bedakan keimanan kita para nabi. Lain farri kubayna khadim minhum. Boleh kita beda-bedakan. Semua itu adalah Rasul Allah, Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kita untuk contoh bagaimana. Padahal terdapat kadang-kadang kesalahan dalam pembelaan itu Wata jauhzat syariah ya", Melampaui aturan-aturan agama Ya kan? Nah, Wata nakubat kadang-kadang Malah saling bertentangan Nanti akan kita sebutkan contoh-contoh ini Katanya dia membela Rasulullah SAW Namun dia mengkafirkan Istri Rasulullah SAW Menghina istri Rasulullah SAW Menghina para sahabat Rasulullah SAW Ini orang membela Rasulullah atau menghina Rasulullah Ya kan? Katanya dia membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia nggak sholat. Hah? Nah, ini nanti akan kita sebutkan nanti di Tanah Kudus. Salim Katanya dia mati-matian membela Rasulullah, Dia ikut demonstrasi dan seterusnya, tapi dia demonstrasi sampai sholat zuhur, sampai sholat asar nggak sholat. Loh. Kamu pada hikatnya telah menginar Rasul, Iya kan? Nah, ini contoh, ini bentuk-bentuk apa? pemahaman yang keliru dalam membela rasulullah ini yang ingin kita bicarakan insyaallah dalam pembahasan kita ini. Wa in kana qasdu ahliha hasanat. sekalipun maksud dari orang yang melakukannya itu bah, baik. Tujuannya baik ingin membela tapi caranya tidak baik. Nah, oleh sebab itu al-ghaya la tubar wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala ca cara. Yang penting saya bisa bantu anak yatim. Apakah itu uang judi, apakah itu uang rampok, uang korupsi, tidak masalah. Yang penting saya bisa bangun masjid, bermainnya. bantu anak mis, orang pakir miskin. Tujuannya apa? Bantu orang pakir miskin, tapi ja, caranya tidak syaih, tidak benar juga. Jadi, ya, la Tujuan tidak menghalalkan segala ca cara. Tujuan baik, cara pun yang baik yang disahkan oleh agama. Jadi kita contohkan orang bertujuan ingin membantu rakyatin, ingin membangun, membangun uh, masjid, ya, ingin membela Islam di hadap pemusuh musuh, tapi dengan cara-cara yang tidak syar'i, dengan merampok, dengan mencuri, dengan uang korupsi dan surnya, atau dengan alasan membela Islam tapi lalu menebarkan teror di mana-mana, ini pun tidak boleh. Nah, guys. ومن هنا لابد من وجود الجهود التي تكشف عن المنهج الصحيح في التعامل مع هذا الوضع الراهن. Karena itulah di sini mesti ada suatu usaha yang membongkar, yang menjelaskan tentang manhaj yang benar dalam menghadapi ya, dalam menghadapi permasalahan yang sedang kritis ini. وخاصه المتعلمين من ابناء هذه الامه khususnya orang-orang terpelajar dai para futaba, para azatis, ya, ustaz-ustaz madrasah, ya para dai dan seterusnya hendaknya mengerti supaya dia menjelaskan kepada umat, khusus karena mereka ini khususnya adalah para orang-orang yang terpelajar di kalangan umat ini. Di takhhim faim khot ya fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki pemahaman-pemahaman yang keliru dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudilah risalanya. Bihaqa ilmiah. Dengan pembuktian-pembuktian keilmian yang benar. Wal asalib sahiha. Dengan cara-cara yang sahih, yang benar juga. ya, Wal wasa'ir rajiha. Dan juga, ini tadi retorika maksudnya asalib tadi yang benar. Dan juga jalan yang tempuh Rajiha najiha. Rajiha maksudnya apa? Kedua jalan ini benar, tapi mana yang lebih? Dekat, mana yang lebih? Cepat, mana yang lebih selamat? Rojihah. Najihah. Yang lebih berhasil. Karena cara itu banyak. Tapi kita pilih cara yang lebih singkat, selamat, dan berhasil. Nah, ini perlu kita paham. Pahadabah tu mutawadun kadam tuhu li musyarah ke pihak dalemuktamar ini. Waktu sana, waktu pembahasan muktamar. Ini adalah bahas yang sederhana saja. Waktu kita tulis, dalam ikut. Ya, Berpartisipasi Dalam membela Rasulullah SAW Dan Memperbaiki pemaham pemahaman yang menyimpang Dalam membela Rasulullah SAW Tujuan diantara sebab yang motivasi Ditulisnya tulisan ini pertama adalah Ada ujubin nasih halil umat Itu sebagai kewajiban Menyampaikan nasihat kepada umat um, Terlebih khusus Para uh, Inteleknya ya, umat ini Mengerti tentang Bagaimana Cara-cara yang syarih dalam bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari yang mereka lima muslim, adinun nasihat, adinun nasihat, adinun nasihat. Agama itu ada nasihat, agama itu ada nasihat. Bila lima ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah? Lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali ammatil muslimi wali ammatil muslimi wa ammatihim. Itu nasihat bagi Allah dan kitabnya dan rasulnya dan pemimpin pemimpin kaum muslimin dan orang kaum muslimin secara umum. Ini bagian nasihat. ya, baik dari kalangan para dai ustaz semuanya atau para um, uh, muslimin secara umum. Yang kedua adalah untuk ikut secara langsung terlibat dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikut terlibat secara langsung membela Rasulullah semasa. Yang ketiga adalah memperbaiki pemahaman-pemahaman yang keliru, ya, yang disangkutkan. atau yang dicampur adukan, yang dianggap sebagai membela Rasulullah SAW. pemaham pemahaman salah, falsi ya, yang di apa namanya gantungkan, ya, dengan alasan dia melakukan itu adalah untuk membela Rasulullah SAW. Padahal itu adalah tindakan-tindakan yang salah menurut. Agama. Tadi sudah kita contohkan Seperti memanya ketika Orang-orang non muslim Apakah orang nasrani menghina Rasulullah SAW Dia balik menghina Nabi Isa Atau orang Yahudi menghina Rasulullah SAW, Dia balik menghina Nabi Musa Ini tidak ber Inilah Kita mohon kepada Allah SWT Pertolongan dan kemudahan dalam segala umur. Dalam segala usaha kita. Ya, Sungguhnya dia lah yang mampu melakukan hal segala itu. Dan dia mampu dapat segala sesuatu maham. Berpuasakan segala sesuatu. Dia lah adalah penolong yang sebaik-baiknya. Dan pembantu yang paling baik. Allah yang maha baik. Dalam membantu dan mem memberikan pertolongan. Baik. Berikutnya adalah. Pembahasan ini. Disebut kututul bahas. Itu kalimat istasahiyah Kemudian sebelumnya di tamhid pendahuluan itu kita bicara tentang Wajibnya Mengmuliakan Nabi SAW Wajibnya menghormati Dan memuliakan Rasulullah SAW Itu terbagi kepada tiga pembahasan Pertama dalil-dalil dari Al-Quran Kedua dalil-dalil dari Sunnah Ketiga bagaimana Suwarun Min hayati sahabat Fi taqir Nabi SAW Cuplikan dari kehidupan sahabat dalam memuliakan Rasulullah SAW, dalam menghormati Rasulullah SAW. Kemudian pasal kedua, pasal yang pertama adalah memperoleh pemahaman yang keliru dalam pandangan orang-orang yang ekstrim, yang gula. Nah, di sini ada 5 mabhad Pertama larangan gula terhadap Nabi SAW. Kemudian di antara bentuk gula adalah Membela Nabi saw bahwa dia itu diciptakan dari Nur. Ada orang yang dia katakan kata mati-mati -kata membela Rasulah diciptakan dari Nur. Ha? Dan atau dia kembali ke dunia menghadiri majlis-majlis maulid. Ha? Yang kedua, yang ketiga adalah membela bahwa Nabi saw mengetahui hal yang baik. Yang keempat adalah membela bolehnya bertawasul dengan zat dan kedudukan Nabi saw. Yang kelima adalah Membela Bolehnya meminta kepada Nabi SAW dan istiqasa dengannya. Bukan banyak orang ya. Dia menuduh. Kalau kamu melarang orang tawasul. Berarti dia tidak men men men menghormati Rasul. Kalau kamu melarang orang istiqasa. Berarti kamu tidak menghormati Rasul. Kan gitu dia. Maka dia membela. Dalam rancang membela Rasulullah SAW. Anggapan dia. Nah ini adalah sesuatu kita katakan. Pemahaman-pemahaman yang keliru. Ya. Kemudian. Pasal yang kedua adalah bicara tentang. Orang-orang yang jupa, orang-orang yang yaitu yang melecehkan, ya Rasulullah SAW. Ya seperti yang pertama ada pertama tamhid adalah larangan melecehkan Rasulullah SAW atau menghina Rasulullah SAW. Kemudian ada di situ ada lima pembahasan. Pertama membela ma'atar kita'atihi. Dia membela Rasulullah SAW tapi tidak menjalankan ketaatan kepada Rasulullah. Hanya membela secara lisan. Tapi tidak tanduknya pun tidak menunjukkan bahawa dia itu membela Rasulullah SAW. Yang kedua adalah membela Rasulullah SAW dengan meletakkan hadis-hadis palsu. Hadis-hadis maubu. Membela Rasulullah SAW bersama dengan itu dia membenci keluarga Rasulullah SAW. Atau dia membela Rasulullah SAW tapi dengan mencaci maki para sahah, sahabatnya. Terakhir adalah... Membela, tetapi dia meng, di satu segi lain dia menghina Rasulullah SAW atau melebihkan, ya selain Rasulullah SAW di atas Rasulullah SAW, ya mengatakan imam mereka lebih abdul daripada para para nabi dan seterusnya. Nanti akan kita sebutkan contoh-contoh dari bahasa bahasan kita ini. Kita masuk dari tamhid atau pendahuluan di sini yang pertama adalah. Wajibnya menghormati, memuliakan Rasulullah SAW. Dari dalam Al-Quran tentang wajibnya menghormati, memuliakan Rasulullah SAW, disebutkan oleh pak ulama. Sesungguhnya menghormati Nabi SAW, ya, mengagungkannya adalah bagian terbesar dari bagian keimanan, mana nanti akan diungkapkan oleh Imam Baihaki. Jadi taqir itu bukanlah sekedar arti mencintai Rasulullah SAW. Berbeda dalam artian antara mencintai dengan arti apa? Menghormati dan mengagungkan dan memuliakan. Berbeda itu. Antara cinta. Saya cinta, ya, nanti akan ditunjukkan perbedaannya. Jadi, cabang dalam menghormati memuliakan Rasulullah SAW. Berbeda dalam cabang keimanannya lah itu mencintai Rasulullah SAW. Karena dalam hadis dimukarkan lah yuk minuh ahadukum hat tak aku nak min walidi waladi wan ajma'in. Tidaklah sempurna keiman salah seorang kalian sampai aku lebih dicintainya dari anaknya, dari orang tuanya dan manusia seluruhnya. Nah, apakah taukir pengagungan sama dengan mahabbah? Ya dengan cintaan Nah, di sini akan ditunjukkan perbedaan di sini di sini nanti yaitu karena bal inna manzilataha wa rutbataha qama manzilati rutbat mahabbah. Menghormati, menghargai ya Rasulullah SAW. itu lebih tinggi daripada tingkatan sekedar mencin mencintai. Di syubatul imannya lebih tinggi daripada syubatul mahabbah. Kenapa tidak? Karena tidak setiap orang yang engkau cintai adalah engkau agungkan. Benar enggak? Contohnya bagaimana? Siwana engkau lihat sesek orang tua mencintai anaknya. Tapi kecintaan terhadap anaknya tidak membuatnya, ya, untuk apa? Menghormati, mengagungkan, mengagungkannya, kan enggak? Hanya sekadar cinta, tapi tidak mengagungkan dan Memuliakan, sampai pada tingkat memuliakannya. Maka hal itu tidak membuatnya untuk ta'zimihi. Ya. Beda dengan anak yang mencintai orang tua. Di samping yang mencintai, ada lagi sisi lainnya itu menghormati dan mengat, mabungan orang tuanya. Jadi di sini dicontohkan beda antara makna mahabba dengan tauqir, wa ta'zim adalah beda antara cinta bagaimana orang tua dan anaknya. Jadi tidak setiap orang mencintai, dia apa namanya telah mentakrim, telah membesarkan, mengagungkan, atau memu. Maka dicontohkan di sini, seorang orang tua mencintai anaknya, iya. Tapi dia tidak mesti dengan orang cinta itu, harus mengagung, mengagungkan anaknya. Tetapi seorang anak yang mencintai orang tuanya, ada nilai lain. Di samping dia mencintai orang tuanya, ada sifat pengagungan kepada orang tua. Menghormati dan seterusnya. Jadi jelas beda antara apa? Tauqir atau ta'zim atau ihtiram. Beda dengan mahab, mahab. Artinya begini. Setiap orang yang menauqir mesti dia memiliki sifat mahab. Tapi belum tentu seorang memiliki sifat mahab, dia itu tau tauqir. Imam Hakim menjelaskan hal ini dalam kitab Al-Syu'abul Iman, ya. Pengagung serta Nabi SAW alaihi wa ijlalihi, memuliakannya, wa taqirihi, itu hampir sama arti dalam bahasa Indonesia ya, sinonim semua, tapi dalam bahasa Arab itu memiliki arti yang berbeda antara ta'zim ijlal. Walaupun ada tawafuk, ada kemiripan nanti maknanya, tapi tidak diartikan itu sinonim secara mutlak tidak. Ya. Nah, kemudian Ketokir wahai diman celut paukaman zatin maha ba. Kata Imam Bahaki penghormatan dan pemuliaan terhadap Nabi Sallallahu so Alaihi Wasallam itu di atas mencintai nilai mencintainya. Karena tidak setiap orang yang mencintai nilai sepuluh muhibbin maaf diman tidak setiap orang yang mencintai dia itu adalah orang yang juga mengag mengagungkan illa ya. anal walid. Contohnya seorang orang tua, dia jiboala yuhibbu waladahu ini situ wajib wajib perbaiki anil walid yuhibbu waladahu qara'adtuhum min sifah annah kata imam baihaqi lakin hubbuhu oh walakin hubbahu atau walakin hubbuhu jadi kalau walakinna mansub setelah itu hubbahu walakin harus marfu apa bedanya lakinna akhwatuin. Walakin harus akh. ya. Nah, boleh kedua dibaca walakin hubba walakin hubbahu atau walakin hubbu akan tetapi rasa cintanya kepada anaknya tidaklah mewajibkan seorang tua silia harus mengagungkan anaknya. Ya, tidak mesti dia itu mengagungkan ah? anaknya. Tetapi wal muhibbu walidihi tapi seorang anak mesti ke orang tuanya azma Allahubainatakrim atau taqlim. Ini bergabung di dalam jiwanya itu di antara sifat memuliakan, mengagukan dan sifat mencintai. Itu dari anak kepada orang tua. Adapun dari orang tua kepada anak hanyalah memiliki sifat mahab. Demi кем pula kata Imam Al-Hakim wasaidu qad yuhibbu mamalikihi Seorang apa namanya majikan boleh saja dia mencintai budaknya ya mencintai bu walakin la yu'adhimuh tapi bukan berarti dia itu menga, mengagungkan mereka wal mamalik yuhibbu ashadatihim tetapi para-para pembantu atau para-para budak itu mencintai majikan-majikan mereka wa ya'dibunahum merintahkan juga mereka pun sampai mencintai juga menghormati dan memu, memuliakan dan mengagungkan fa alimna bidzaalika anna ta'dima rutbatun fawqa al mahabbati kata imam bahati dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa tingkatan pengagungan lebih tinggi daripada tingkat mencintai Wada'il al-mahabbati ma yafidum 'anil muhibbi. Ala al-muhibbi min al-khairat. Ya mumotivasi untuk mencintai adalah yaitu ketika orang yang ya yang main mencintai tadi memperoleh kebaikan dari orang yang dicintai. Ya kan? Dari orang yang di ya itu apa yang didapati dari orang yang dicintai itu dari kebaikan-kebaikan yang diperoleh orang-orang mencinta mencintai dari orang-orang yang dicintainya. Adapun yang memotivasi orang untuk pengagungan. Jadi kalau apa bedanya dari karu tadi kan dari segi apa maknanya. Sekarang dari segi motivasinya beda antara pengagungan dengan perasaan cin. Bagaimana kalau cinta, kenapa seorang lagi cinta? Yaitu karena orang yang mencintai tadi mendapat kebaikan-kebaikan dari orang yang ia cin. Adapun yang membuat motivasi orang untuk mengagungkan yaitu mayuhabbul mu'azzam di nafsi min sifat al-aliah. Wa yata'allaq bihi Tetapi motivasi untuk pengagungan adalah yaitu diagungkannya orang tersebut karena terdapat dalam dirinya itu sifat-sifat yang terpuji sifat-sifat yang bernilai ting- ting tinggi. Seperti orang anak kepada orang tua karena dia yang melahirkan, ya kan? Dia manut seterusnya. Beda dengan cinta orang tua kepada a Apalah yang diharapkan oleh seorang orang tua dari a Nah, oleh sebab itu di sini apa yang motivasi beda dari motivasi antara cinta dan pengagungan? Adalah ketika cinta Dimotivasi Dominan dimotivasi oleh apa Karena orang yang mencintai Mendapat hal-hal yang baik Dari orang yang dicin Adapun pun Pengagungan Kemuliaan Memuliakan Menghormati Kenapa dia dihormati Yaitu bergabung dengan sifat yang terdapat pada diri orang yang diagungkan itu sendiri. Dari sifat-sifat yang mulia. Dari sifat-sifat yang Atau orang yang mengagungkan tadi bergantung hajatnya kepada orang yang diagungkan itu. Allati laqaba'laha illa yang tidak mungkin dia dapat keperluannya itu kecuali di sisi orang yang diagungkannya. Wa yuzimuhu min sunnatihi allati wa injaddada wajtahada. Sehingga mewajibkan secara otomatis ini bahwa dia itu tidak memiliki lagi pilihan yang lain. Ya, maka dia tidak memiliki, mungkin untuk lari atau mencoba-coba untuk menghindar ya, dari rasa mengagungkan. Jadi ada dua sisi yang membuat orang tadi diagungkan, karena sifat mulia yang terdapat pada diri orang yang diagungkan, atau karena begitu tergantungnya orang yang mengagung nasib orang yang mengagungkan ini kepada orang yang dia -ah, diagungkan. Walau sebetul Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang wajibnya kita memuliakan dan mengagungkan Rasulullah s.a.w. dalam perimannya. I-tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakfiruhu. Bagaimana Rasul Al-Fatihah ayat 9. Agar kalian beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dan kalian menolongnya dan mengagungkannya Wa tu'azziruhu wa tuwakfiruhu. Artinya kata Ibn di sini. Ya, keartinya kata Imam Baki, bukan Bukhari Makasyir membahagi menyebutkan dalil tentang wajibnya mengagungkan Rasulullah, ayat tu azimu wa tu fakimu, kalian mengagungkannya dan membesarkannya. Walaupun wa kata ada, ada pun kata ada mengatakan, maksud dari tu wa tu akhirhu, tangsuruhu wa tamnauminhu, artinya adalah kalian membela nya. Dan menghalangi orang yang hendak menyakitinya. Jadi, lah makna apa? Tuakiruah atau nasiruah atau aziruah tuakiruah. Jadi, tu apa maksudnya? Atau aziruah? Kalian menolongnya. Tuakiruah artinya kalian membela nya. Ya, di sini disebutkan ini. Maksudnya tansuruhu wa tamna' uminhu. artinya kalian menolongnya dan menghalang hal-hal yang akan menyakitinya. Fa'auja subhanahu wa ta'ala ta'zirahu wa tauqirahu wa ilzam ikramihi wa ta'zimi. Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau membahasi ya, ta'au minhu. Nah, oh, di sini mesti menyebutkan ayat ini adalah bahwa fa'auja qala qada Tunasiru wa tamna'u minhu Bakali membelanya Dan mencegahlah hal, hal yang akan mengganggunya Di sini Allah Subhanahu SWT mewajibkan kita Agar kita menolongnya Dan memuliakannya Wa ilzar ikrami wa ta'zimi Dan wajibnya kita memuliakannya Dan mengagungkannya Itu maksudnya dengan Siapa tadi? Itu dengan terhadap Rasulullah Sallallahu Di maka Allah SWT mewajibkan kita Untuk membelanya Ya huh? yang koy wa tuqiru wal jam ikramihi dan juga membelanya wajibnya membelanya memuliakannya wa ta'zimihi dan mengagungkannya Qalam Jarir fi tafsirul ayat Imam Jarir mengomentari tentang mana ayat ini apa makna dari tazir ta'zir di ah? makna dari ta'zir di hadal ah adalah at-taqwiya wa nusra wal wa ma'unah jadi maksudnya ta'zir di sini wa tu'azziruhu artinya kalian memnoa menolongnya yaitu memberikan kekuatan dan wanusra pembelaan walmauna pertolongan walakum dzalika illa bitta'a wa ta'rim walijlal kata Imam bahwa hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan ketaatan dan pengagungan dan pemuliaan kata Imam Ibnu Jarar dia anhu jadi kalau ingin menghormati dan memuliakan isi-isi Rasulullah SAW, maka dia menyebut walaikumualaikumuhudalikaillabi ta taat. Aduh tidak mungkin terbukti terjadi kecuali atas perintah atau seketaatan kepada perintah dan penghormatan serta kemuli, memuliakannya. Syaikh Syamsamiah menjelaskan tentang makna ta'zir, ismun jamim di nusrihi wa ta'yidihi ada segala hal yang menunjukkan pembela, penolongan kepada Rasulullah dan membela nya itu semuanya maksudnya adalah wa tu'ziruhu dan membelanya dari segala hal yang akan menyakitinya Dimaksud maksud di sini eh uh, ta'zir di sini adalah bermakna pembelaan adapun taukir artinya apa Apa tadi taukir Huh? Pemuli Pemulihan Satu, menolong Satu lagi adalah memulihan Jadi, bentuk dari menolong tadi adalah Menolongnya dan menghambat musuh untuk menyakitinya Wataukir ismunjami Yaitu segala Nama untuk segala hal Yang dalam terdapatnya Sakinah watau maknina Rasa ketenangan dan ketenteraman Min ijlal dari rasa kemuliaan wa ikram rasa kemuliaan juga dalam bahasa kitanya penghormatan wa ya'malam tasrif wa takrim wa ta'lim bima yasunuhu bahwa bermuamalah memberikan ya apa namanya sikap dari kemuliaan itu ya dan penghormatan yang dapat menjaganya dari segala hal yang keluar dari batasan hadil waqar atau itu batasan untuk memuliakannya. Pokoknya di sini disebutkan oleh definisi apa yang disebut ta'zir di sini dalam ayat ini wa tu'ziruhu kata istilah ismu, ismun jami segala bentuk hal apakah itu berupa tulisan, perkataan ya kan, tindak tanduk akhlak kita yang dapat membela Rasulullah SAW itu bermakna masuk ke dalam kata-kata ya maka disebut ismun jami jadi nama yang menyimpulkan segala hal yang menunjukkan tentang pembelaan kepada Rasulullah SAW. Khutbah dia. Belajar ilmu. Salah satu bentuk pembelaan. Ya. Membantah buku-buku aliran sesat dan seterusnya. Ini adalah termasuk, ini disebut dengan ta'zir. Menolong Rasulullah SAW. Menolong agama ini. Ya. Ada pun tauqir. Apa yang dimaksud tauqir tadi adalah penga pengagungan. Segala bentuk sikap, sifat, perkataan, ismun jamik juga kata semua senang semuanya. Itu segala hal ya, yang terdapat dalamnya ketenangan, ketenteraman dari bentuk memuliak, sifat memuliakan dan menghormati, ya. dan juga bergaul dengan cara menghormati, memuliakan dan mengagungkan dan menghambatnya dari segala hal atau menjaganya dari hal-hal yang keluar dari batasan. Penghormatan kepada Rasulullah SAW Ya, seperti Menghormati sunnahnya Menghormati orang yang melanggar sunnahnya Tidakkan apa saja Memuliakan sahabatnya adalah bagian dari Memuliakan Mencintai istri Rasulullah SAW Ya, memuliakan istri Rasulullah SAW bagian dari Memuliakan Menjalankan sunnahnya adalah bagian daripada Apa Memuliakan Rasulullah Ini termasuk dalam makna Taukir, jadi ada dua Ta'azir dan Tau Tauzir apa? Segala bentuk pembelaan terhadap Nabi Itu disebut apa? Waktu aziru atau Tau Segala bentuk Yang Menggambarkan Penghormatan kepada Nabi adalah disebut apa? Tau Taukir Itu beda antara apa? Ta'azir dengan Taukir Segala sikap, segala bentuk Segala perkataan, segala usaha Apabila itu bernilai pertolongan, itu adalah disebut apa? Ta'zir Apabila berbentuk apa tadi Pemuliaan, pengabungan, itu ada disebut apa? Taqir. Berkata Syaikhul Islamiah, rahimahullah, wah Takzir ismun jamir. Ya, ini sudah kita sebutkan tadi ya. Sahib. Khaib. Khaib. Khaib. Khaib. Khaib. Khaib. Khaib wa tu'ziru wa tuqiruhu kalian menolongnya dan memuliakannya ay tu'ziru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya tu'azzimu wa tujilluhu yakni menghormati dan memuliakannya wa taqumu bi dan kalian melaksanakan hak-hak yang menjadi dia itu menunaikan kewajiban-kewajiban kalian terhadap Rasulullah apa di antaranya itu taat an kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecakapan Allahul Mihna Al-Ghdiyah beryaqabikum. Sebabnya Rasulullah Sallam miliki. yaitu apa namanya jasa, jasa yang besar, ya, yang ada di pundak kalian ketika dia telah menyampaikan kebenaran kepada kita, menunjukkan kepada kita mana yang benar dan menjelaskan kepada kita mana yang salah untuk kita tinggalkan. Ini adalah jasa Rasulullah Sallam. Salah satu indikasi yang mewajibkan kita Untuk apa? Memuliakan Rasulullah Wa hasil maqidapi makna Kesimpulan tentang Makna dari ta'zir wa ta'qid Memberikan Pertolongan dan kemuliaan Memuliakannya Itu adalah Ini Anna ta'zir is munjami Linusrihi wa ta'idih adalah setiap tindakan atau sifat yang berbentuk pertolongan dan pembelaan dari segala hal yang menyakiti Rasulullah SAW Ini namanya apa? Ta'zir. Maka artinya firman Allah Subhanahu wa taala, "Itu min billahi wa rasulih wa tu'ziruhu wa tuqiruhu." Artinya perintah Allah agar kalian beriman dengan Allah dan rasulnya dan kalian apa? memberikan pertolongan kepadanya, memberikan bantuan kepadanya. Watuakhiru dan kalian, jangan karena kalian telah memberi petola rasa kalian lebih berjasa, sehingga membuat kalian untuk tidak hormat kepada Rasulullah SAW. Maka Allah sebutkan Watuakhiru dan kalian, samping kalian berbuat menolongnya, kalian tetap wajib apa menghormati dan memujakan. Inilah makna dari, yang dimaksud dengan lapat ta'zim inda tulaqihi. Ya, secara mutlak, apabila ada ta'zim, dia adalah bermakna apa? Tau, ta'khir. Fa'inna makna wabilluwa at-tabjil. Tabjil apa artinya? Tabjil, atau taukhir ta'zim, at-ta'qim. Itu mirip semua. Maknanya, tapi bukan berarti sama persis maknanya, tidak. Ya. Tabjil adalah rasa hormat ya, di dalam terdapat nilai ketaatan bukan hanya sekadar hormat tapi juga taat dan tunduk dikatakan li fulan 'izmatun indan nas atau 'awamatun innanas sebagaimana diungkapkan sebagian orang si fulan memiliki kehormatan di sisi manusia si fulan memiliki kehormatan di sisi manusia. Aih hormatun yu'azamulaha, yaitu miliki kehormatan yang berhak untuk dihormati. Walau takdim, wainlamir penusuh syar'iya, perkataan atau lafat dari takdim, sekalipun tidak terdapat dalam nusunus -nusun syar'i, kan tidak ada yang ada apa tadi? Waktu azjur, waktuak, kan tidak ada yang waktu abimuhu, ya? Sekalipun tidak terdapat dalam ayat al Quran data imam di sini. Tetapi penggunaan dari kalimat-kalimat yang mirip maknanya, itu iladhi nisam biladu bila yaudimaknul murad mintak zilu taqir. Jadi bukan berarti ta'zim itu maknanya persis dengan taqir tidak, tapi adalah litakribil makna untuk mendekatkan dalam memahami mak maknanya. Ini ketika berbicara kepada otak orang yang mendengar kepada lawan kita bicara dengan makna yang menyampaikannya ini yang, yang dengan makna ini bila dia ada makna al-murad dengan lafaz yang dapat menjelaskan makna yang dimaksud dari kata-kata ta'zir dan taufir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal ladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu." Nah, di sini tadi kita katakan ta'zir berarti nusra, di sini kok diulangi wa nasaruhu wa tab'unur alladhi unzila Di sini maka alladzina aman. Di sini ada dua syat. Pertama ayat yang tadi. Ayat yang pertama dengan ayat kedua apa bedanya? Hmm. Yang pertama dalam bentuk apa? Sigat amar menggunakan mudah. Mondari. Iya kan? Kemudian dalam ayat kedua ini menggunakan fi'lun Mati. Makanya, Allah Taala amanubi wa azharu wa nasaru. Artinya, kalau di sini kita gabungkan pemaham ayat ini apa? Artinya, senantiasa kalian itu memuliakan Rasulullah Sallam. Ya, baik di masa-masa lalu maupun di masa-masa yang akan datang. Kemudian, dan mengikuti cahaya yang turunkan kepadanya. Ini ulai al kauhul maka dialah orang-orang yang menang. Di sini Allah Subhanahu wa Taala menggambarkan tentang orang-orang yang al pillaahud, al pillaah orang yang menang. Inna mayakunu jamuun il iman bihi taaziruhu wallahi laha tapi anatuhuna astazim. Di sini terjadi beberapa pendapat. Ini inna mayakunu jamuun ilal iman sama ila iman bihi ta'zir wala khilafi anna ta'ziruna astazim mana tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kemenangan innamayakunu ma'ajjal iman bihi. Di kapan seseorang akan memboleh terima ini yang dimaksud maksud di sini begini. Ada orang menghormati Rasulullah sallallahu tapi dia tidak beriman. Ini yang dimaksud. Jadi yang maksud di sini tidak Allah Subhanahu wa taala di sini menceritakan bahwa keberuntungan itu hanya diperoleh Apabila digabung kepada nilai-nilai keimanan, nilai-nilai apa? Ta'zhim dan taukir. Paham itu? Tidak hanya cukup mengatakan beriman, tapi harus ada apa? Taukir dan ta'zhim, wal ijlal, wa tabjil. Atau tidak hanya ada tabjil tapi tidak beriman. Dia mengagung Rasulullah dan seterusnya, tapi tidak pernah sholat, ya kan? Kan ini keliru, ya kan? Nah, bagaimana pengagungan yang sebenarnya adalah pengagungan yang dilandasi oleh iman, yang ditopang oleh iman. Tapi kalau hanya sekadar pengagungan tidak ditopang oleh iman, tidak ada art. Arifin. Nah, di sini akan terlihat nanti keliru sebagian orang. Ketika ada orang kafir membuat kartun tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak orang mencela dan serunya. Tapi dia tampati sengaja dan tanpa disadari dia juga, juga telah menghinara dengan tidak menjalankan perintah. Maka ini dikatakan oleh di sini ada ulama Fa akhbarana Thalal di sini Allah SWT beritahu. Bahawa sunyi kemenangan adalah bila digabung. Nilai-nilai keimanan itu dengan pembelaan dan pertolongan. Maka ada perbedaan pendapat lagi. Bahawa sunyi ta'zirhuna adalah ta'zir. Di sini dimaksud ta'zir. Di sini adalah ta'zir. Itu penghanggungan kehadapan Rasulullah SAW. Waqala. Ini ayat yang ketiga. Yang pertama tadi. Ini ayat, ayat, ayat yang ketiga ada. Inna asalnaka syahidanubasyarna wa nadhira. Itu minū billāhi wa rasūlī wa tu'anziruhu wa tu Apa beda dengan ayat yang pertama tadi? Beda atau tidak? Tidak, tetap sama ya kan? Innā tawlaka syāhidaw wa munszirā. Kata Allah SWT, kami telah mengutus engkau sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan kabar petaka itu menubu billahi agar kalian beriman dengan Allah dan rasulnya wa tu'ziru wa tuqdiru kalian menolongnya dan mem, apa tadi menghormati dan memuliakannya fa abana an ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ummati ay yakuna mu'azzazan muqarran wa maka di sini jelas bahwa kita bahwa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umat ini adalah bahwa umat ini ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umatnya mu'azzazan adalah orang yang di sangat dihormati dimuliakan dan disegani wala yuamal bil istirsal wal mubasatah kama yuamal al akfa ba'dhum ba'dha maka tidak boleh bertindak berperilaku dengan cara istirsal wal mubasata yaitu apa namanya bertindak hal-hal yang melecehkan kata-kata yang tidak sopan semua nak lakukan oleh sebagainya orang-orang yang memiliki harta baklum. Orang-orang yang... Orang-orang yang terhormat. Ada bagian yang lainnya. Kala Allah Azza Jalla. La tajam ar rasul. Bainakum kadu'ai ba'dikum ba'lo. Oleh sebab itulah. Ada yang antara bentuk tindakan. Allah panggil agar umat ini menghormati. Mengagungkan perintah Allah dan perintah rasulnya. Maka Allah katakan. La tajam dua'al rasul. Jangan kalian jadikan panggilan rasul. Bainakum terhadap kalian. Semuanya panggilan antara sebagian kalian terhadap sesama besar. Ya kan? Jangan kalian anggap panggil Rasul itu panggilan orang yang sama besar dengankah. Kalian anggap panggilannya sebenarnya kalian anggap panggilan teman-teman sama sebaya. Ini tidak ada namanya Tauqir, Tawwim dan Tabjil. Ya. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam sabdanya, la ta'jul dua ahl Rasul, baynakum kedu aibat kumbato. Ba'du. Jangan kalian jadikan panggilan Rasul terhadap kalian itu, ya, jangan kalian jadikan panggilan rasul antara kalian sebagaimana panggilan sebagian kalian atas bagian yang lainnya. Jadi boleh dijawab, di, di boleh tidak diperkenal. Di sini disebutkan oleh ulama dua pengertian tentang apa, la ta'jul dua ahl Rasul. Artinya apa? Janganlah kalian memanggil Rasul sebabnya kalian memanggil sesama kalian. Seperti menyebut saja Muhammad. Ya Muhammad. Ya kan? Ini semasuk kena ayat ini. Ini secara uh, jelas masuk dalam ayat ini. Bangkala jangan Muhammad tanpa, tanpa dipanggil Rasul. Maka kalau itu, kalau kita lihat adab sahabat. Ya Nabi Allah. Ya kan? Ya Rasulullah. Kan begitu dia kalau bertanya sahabat. Ya Muhammad, ya Muhammad. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis biasanya adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang adab dan akhlak perilaku. Itu biasanya dia datang, ya Muhammad Akhbirni. Ya kan? Nah, oleh situ, Kalau kita lihat hadis-hadis sahabat kalau umum khatabah berbicara dengan Rasulullah SAW, Tuh, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya kan? Nah, jangan kalian jadikan panggilan, sebutan namanya, sebenarnya kalian memanggil nama semua kalian. Panggillah dengan apa? Dengan sifat risalah atau dengan sifat nubuwah? Ya Rasulullah ya ya Nabi Allah. Dalam memanggil Rasulullah sallallahu Itu untuk orang untuk sekarang ataupun kedatang sekarang banyak orang dalam ceramah Muhammad Muhammad gitu aja tanpa ada berselawatnya. Mantap ya. Nah. nah. Kemudian ada makna lain disebutkan oleh ulama Jangan kalian jadikan panggilan rasul dalam memperkenalkan panggilan rasul itu sebenarnya kalian memperkenalkan panggilan sesama kalian. Artinya ketika rasul memanggil ya, boleh dijawab, boleh ti ketika rasul memerintahkan, boleh lakukan atau di Panggil rasul adalah harus kita perkenankan dan segera dilaksanakan. Ini dua pengertian ayat ini sebuah dalam mufasirin. Pertama dalam cara memanggil, kedua dalam Apa beda antara keduanya? Ha. Nah, memakai ha. Hmm. Yang pertama yaitu pertama adalah sikap kita kepada Rasul dari segi dalam memanggil beliau. Yang kedua adalah sikap kita kepada Rasul ketika kita dipanggil kalau yang pertama kita memanggil Rasulullah s.a.w Kalau yang kedua adalah ketika Rasul memanggil Yang keduanya Ayat ini maksud kedua-duanya Kedua maksud kedua itu adalah Dimaksud oleh makna ini Masuk ke dalam ayat ini Tidak ada roju, oh ini yang dimaksud saja ini Tidak, enggak, kedua-dua makna itu Masuk ke dalam ayat tersebut Kita dilarang memanggil Rasul Dengan sebutan namanya Muhammad, Muhammad Saja, ya kan Ya, tuh tapi dipanggil dengan sifat risalah dan sifat nubu. Kemudian kita juga dilarang untuk ketika dipanggil ini atau kita diperintah oleh Rasulullah SAW, kita menganggap itu adalah perintah sebayang, perintah yang sama. Ya bukan perintah seorang kan? Ini tidak boleh. Itu wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa manahaqu anhu fantum apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian? Hamil. Apa yang dicegah kalian melakukannya? Tinggalkan. Ya. Kalaulah sahaja Pak Idah amartum, Pak Idah amartukum bi amri. Pak tu minhu mas Apabila <tata 'atum> aku perintahkan kalian untuk melakukan satu perintah, harus kalian lakukan sesuai kemampuan. Wa idai nahai tukum anshain dan tahu. Apabila aku mencegah kalian terhadap sesuatu, tinggalkan. Jadi itu yang dimaksud dengan ayat tadi itu yang kalian menjadikan panggil rasul semua kalian memanggil antara sesamaka kalian jadi dua pengertian Di sini ada firman fakira fi ma'nahu la taj'alu du'a'ahu iyyakum ka du'a' ibadikum ba'dah Di sini kita sebutkan sini sebagian ada yang mengatakan maknanya adalah jangan kalian menjadikan panggilan rasul kepada kalian Semuanya panggilan sebagian kalian akan bagian yang lainnya. Fat, Fatuakhiru ijabat tahu maka kalian terlambat dalam menjawab atau memperkenankan perintahnya. Bin adzar wal ilalatiyuh akhiru habihabatukum ijabat. Ini semuanya kalian memberi alasan antara sesama kalian. Yaitu alasan-alasan yang dicari-cari. Ada teman ngajak kita cari-cari alasan. Nah, atau ketika Rasul menyuruh kita, lalu kita cari-cari ah. Jangan jadikan panggil Rasul semena kalian menjawab. Maksud di sini, jangan kalian jadikan jawaban kalian ketika dipanggil Rasul semena kalian menjawab panggilan antara sesama kalian. Atau jangan kalian menanggapi Panggilan Rasul sebagaimana kalian menanggapi panggilan orang-orang biasa antara sesama kalian. Sehingga mencari-cari alasan dan meng melambatkan melaksanakan perintahnya walakin adzimuhu bisurati ijabah tetapi agungkanlah dia dengan segera melakukan perintahnya wa muajarati thaa' basegeram melakukan ketaatan wala salah shalaalahum udran fi takhalluf an jadi tidak menjadikan salat bagi mereka itu uzur dalam terlambat dalam terkenangkan idaa hadum wa wasali ilaman laum bi anna idza lam takun udran istabahu bi ta'khir ijabah ini maksudnya sini dijelaskan kecuali dalam keadaan salat ya boleh terlambat dalam perkenan panggilan rasul itu maksudnya apabila ia menggeras seseorang, dari sedang salat i'laman lahu ya bi anna salada idza lam takun udran istabahu bi ta'khir ijabah pemadunaha mim ma'ani azar ba'da darik. Di sini sebagian ini wa mu'ajja tu aw lam Di sini juga malah sebab nuzul ayat ini Rasulullah memanggil apa namanya? sahabat dia sedang sholat. Di sini bukan tadi kita maksud yaitu bahkan sholat pun tidak dijadikan sebagai uzur untuk tidak memperkenankan panggilan rasul. Jadi walam yaj'al maka di sini dijadikan walam yaj'al sholata. Maka Allah tidak menyikapi sholat itu. Lahum bagi mereka itu sebagai uzur dalam terlambat memperkenankan panggil Rasul anil ijabah. Apabila ia memanggil salah seorang mereka, walaupun dia dalam keadaan solat, ialah malah umi anna solah. Ini memberitahu kepada mereka bahawa sungguhnya solat idalam takun order yustabah hobihi takdir ijabah. Bapilah solat saja tidak bisa sebagai alasan untuk terlambat memperkenankan panggil Rasul. Pemaduna apa yang salah solat itu adalah dari alasan-alasan lain adalah lebih tidak lagi lah. Layak untuk dijadikan sebagai ah alas. Kuala al ini, Al-Hulaymi adalah guru daripada uh, Imam Al-Bayhaqi. Dan dia belum memiliki kitab juga Su'abun Iman. Kabir. Imam al dari istifadah dari gurunya ini. Kata Imam itu di dalam kitab Su'abun Iman. Imam al banyak sekali menukil perkataan al ini. Maka apa katanya? Pemaklumun anna hukukur rasul ajallu wa wa aqramu wa alzamu lana wa min thuqūqi saadati 'ala mamalikihim wal aba'i ah 'ala auladihim jalla kata imam fulaini sudah diketahui secara maklum secara pasti bahwa hak rasul lebih agung lebih besar lebih mulia dan lebih pasti lebih wajib ya di atas kita ya dari hak-hak daripada majikan-majikan atas budaknya. Di, dibandingkan hak rasul pada kita e, dibandingkan hak seorang majikan, seorang tuan terhadap majik, terhadap bawa terhadap anak abwah budaknya itu hak rasul yang jauh lebih besar dari hak seorang tuan terhadap bu dari hak rasul di atas kita, jauh lebih besar daripada hak seorang majikan atau seorang tuan di atas bu, budaknya. Kemudian, dan juga lebih besar daripada hak seorang tua di atas anaknya. Ya, Hak rasul di atas kita lebih besar daripada hak seorang orang tua terhadap anaknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan kita. Melalui Rasul ini dari api neraka pada akhirat. Wa asawabihilana arwahana. Dan di mana telah terjaganya. Nyawa kita dan badan kita. Segala anggota badan kita. Dan harta-harta kita. Keluarga kita dan anak-anak kita. Fil-ajilah. Di dunia ini. Fahadana bi lima. Ini lama idah ilmah idah taqnahu fi adana ila jannah tanaim maka Allah telah menunjukkan kita melalui Rasulnya itu apabila kita taat kepada Rasulnya sungguhnya di dalam ketaatan itu akan terdapat Dia akan membawa kita ke dalam surga jannah tanaim faa'iyatun yamatin atau faa'iyatun yamatin tuah di hadis mi'am. Kata Imam Olehni, kenapa Rasulullah Sallam hak pengagungannya lebih besar ya daripada mengagungkan orang tua, daripada mengagung suorang majikan atau apa bos atau apa namanya uh, uh, tuan ya? Karena, karena lebih besar hak orang tua, karena lebih besar lema, karena lebih besar hak Nabi daripada hak orang tua kita, karena Rasulullah Sallam telah menyelamatkan, menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, dan badan kita, harta kita di dunia ini telah selamat. Ya, maka oleh sebab itu menyelamatkan badan kita dari api neraka pada akhirat telah menjaganya, harta dan jiwa kita dan anak-anak kita, keturunan kita di dunia ini, maka Dia telah menunjukkan kita untuk berbuat taat kepada Rasulnya yang akan membawa kita ke dalam surga yang naik. Maka nikmat mana yang bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat ini kata ini kata. Uh, Ulemi, betapa pemberian mana lagi yang akan ya, bisa menandingi pemberian yang seperti ini, ya, pak ayur, pak natin, hadin mina. Tiada pemberian yang lebih besar dari pemberian yaitu hidayah yang diberikan Allah kepada kita melalui Rasulnya. Jadi di sini Imam Ulema hendak membandingkan kenapa hak Rasul lebih besar daripada hak orang tua daripada hak seorang majikan atau tuan. Karena Rasulullah SAW menyelamatkan kita dari api neraka dengan membawa ajaran menturkan kita ke dalam agama yang benar. Maka tiada nikmat yang bisa menandinginya, Dan tiada pula pemberian yang bisa menandinginya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita untuk taat kepada Rasulnya dan mengancam orang yang durhaka kepada Rasulnya dengan api nerak. neraka. Siapa menyembukan air kepadaNya? Pahlia darilah dinaikkan khalifah Amrihi antusiuhum fitnatun awisibuhum adabun halim beri peringatan kepada orang-orang Menentang Rasul itu, ya, bahwa dia nanti di dunia ditimpa oleh fitnah atau di akhir dia timpa oleh azab yang sedih. Kemudian, waa ada nabi itu bade bici baihil jannah Allah telah menyajikan kepada kita apabila kita mau tak kepada Rasulnya akan diberi surga. Mana lagi tingkatan yang akan bisa menandingi tingkatan ini kata Hulaimi. Derajat mana yang bisa menandingi derajat yang sangat tinggi ini? Fa haqqun alaina, apa hakku? Fa alaina. pastilah wajiblah ada atas kita bahwa kita mencintainya. Wa nujilluhu, ya wajibnya kita mencintainya dan mengagungkannya dan memuliakannya. Wa <l confiance> merasa segan kepadanya, ya. Aksar min ijlali kulli abdin. Lebih banyak, lebih tinggi daripada penghormatan kepada siapapun dari hamba Allah Subhanahu Wa SWT. Ya? Jadi lebih besar dari penghormatan seorang budak kepada majikannya atau kepada tuannya. Lebih besar daripada penghormatan seorang anak kepada orang tuanya. Wa bihada natakal quran wa ramirullah jalla sana'u kata Imam Hulaimi Inilah yang terdapat perintah sepertinya terdapat dalam al Quran yang, yang warawah mirdanya dan telah terdapatnya perintah perintah Allah dalam Quran jalla tana'u. Kemudian kita selesaikan sedikit ini watadlimun nabi salam yakunu bukal. Sekarang tadi kita sebutkan dalil-dalil tentang wajibnya tentang menghormati, memuliakan, mengagung menghormat Rasul dan perbedaan antara mahabah dengan taklim atau kir ya watajil. Sekarang Segi apa saja kita menghormati Rasul, ya, menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama ya pun ubil melalui hati, waya pun ubil isan wal jawari lidah dan anggota bad dengan hati bagaimana etikot betul-betul menghargai menghormati perintah Rasul itu sunnahnya ajarannya, ya mencintai dan mengagungkannya. Bagaimana bentuk ketika datang perintah ya kita indahkan itu pengaguan dalam hati, ya lisan banyak lagi bentuk-bentuk apa itu dengan banyak bersawat kepada Rasul ya kan dengan membela Rasulullah SAW, menyampaikan ajarannya, ya dan seterusnya itu dengan lisan wajah wari itu dengan segala bentuk katakan, ya apalagi berjihad dalam membela Rasulullah SAW. Katahmi kabiruha maistalzim intikadu kaunihi Rasul dan istafahullah bi risalati. Di antara contoh yaitu pengagungan terhadap rasul yang terdapat dalam hati itu yaitu hal yang melazimkan kita untuk kita yakini bahwa dia itu adalah rasul yang telah dipilih Allah untuk menyebarkan risalahnya. Ini hal yang harus kita yakini bahwa itu adalah rasul yang telah dipilih Allah untuk menyebarkan risa, risalahnya. Wa khassahu bin buati dan telah dipilih untuk menyebarkan kenabian. Wa a'la qadrahu dan Allah telah meninggikan kedudukan Rasulullah SAW. Nah ini harus kita yakini dalam hati kita. Wa rafa'a dan Allah telah meninggikan Namanya, kedudukannya. Wafat Bela Rasul Allah keajaiban dan Allah telah memuliakannya di atas seluruh makhluk ini. Kamailah salim. Semuanya mestinya, yaitu di antara bentuk kecintaan pengagungan kepada Nabi Sallam mendahulukan cinta kita kepada Nabi di atas cinta kita kepada diri kita sendiri, anak kita, orang tua kita dan manusia seluruh. Ini adalah pengamalan hak. Adapun penghormatan pengaguan Rasulullah Sallam. Dalam bentuk lisan adalah dengan banyak memuji Rasulullah sallallahu yang menjadi haknya ya. A wa ala nasi. atau hal-hal yang dia memuji dirinya atau athabi alai rabbuhu atau pujian-pujian yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya Mengiri wulukin wala taksyir tanpa berlebih-lebihan ataupun apa melecehkan Wahai Nabi Zakat as-salat wasalam alaihi di antara bentuk pengagungan dengan lisan adalah banyaknya bersalat kepada Nabi saw. Watajdidu mutabatih itu bersungguh-sungguh memperbaharui selalu. Eh, ini apa ni? Kamayat malah ada kilok kitab maawwal hadis anhu saw. Demikian pula pada bentuk penghormatan melalui lisan itu adalah yaitu adab dalam berbicara dengan Rasul saw atau ketika-ketika membicarakan Rasul saw. Kalau membicarakan itu sewaktu hi kalau sekarang kita membicarakan. Maka kita gunakan apa? Lapat-lapat pengagungan. Rasulullah SAW. Nabiullah SAW. Bukan disebut saja. Muhammad-Muhammad saja. Ya kan? Nah ini. Atau saat berbicara. Atau saat membicarakan. Itu adalah bagian dari penghormatan melalui. Kemudian ada pun penghormatan. Pengagungan melalui anggota barat adalah. Melakukan ketaatan. Menjalankan perintahnya. Ya. Mulai dari solat, puasa zakat aji, menghormati orang tua dan syaratnya segala perintah beliau. Kemudian bentuk penghormatan lagi adalah sentiasa memperbaharui tingkat mutabaati itu menjalankan sunah-sunahnya. Ya. Dan mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni amal jawab. Kemudian membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sya'yu fi idhari kemudian termasuk usaha dalam menyebarkan agamanya ini adalah bagian dari bentuk apa pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nusratu membela agamanya ya bagian juga dari bentuk pembelaan jawari mengagungkan rasul melalui anggota badan wadhabu anhu membela Rasulullah sallallahu alaihi secara pribadi Wasaun menghormati, menjaga kehormatan Rasulullah SAW ini adalah bagian dari bentuk pengagungan. Itu bisa dengan kal, bisa dengan lisan, bisa dengan jawab jawari. Baik kita cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang dalil-dalil Al-Quran. Insyaallah pada bulan berikutnya kita akan lanjutkan dengan dalil-dalil dari Sunnah tentang wajibnya menghormati, memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW.